Despre Ierarhia Cerească, capitolul al 5-lea, Sfântul Dionisie Ropagitu. Aceasta e deci e, titlul pentru, ca, pentru ce toate ființele cerești se numesc în comun îngeri, deci de ce se numesc toate ființele cerești fără trup îngeri. Aceasta e deci, după noi, zice Sfântul Dionisie, cauza numelui de îngeri după Scripturi dar să cotesc, că trebuie să cercetăm și cauza pentru care scritorii scripturii numesc toate ființele cerești îngeri dar veni la explicarea treptelor mai presus de lumei numesc în mod deosebit treapta îngerească pe cea cu care se termină prin împlinire cetele Dumnezeu și cerești, deci a noua treaptă cerească a, a, a, a, noua, a noua treaptă a ființelor cerești se numesc îngeri deci cea mai de jos, însă Uh, după o numire generală toți se numiți îngeri deși în mod propriu a noua treaptă uh, a ființelor cerești cum le numește Sfântul Dionisie uh, e numită de fapt îngeri. Înainte de aceasta așează ca pe cele aflate deasupra treptele arhanghelilor, ale începătoriilor stăpânilor și puterilor și pe toate câte le știu predanile revelatoare ale Scripturii ca ființe aflate deasupra acestora, deasupra îngelor. Sfânt Dionisie începe cu o, cu o ierarhie de jos în sus a puterilor cerești, a ființelor cerești, cum le numește el. Dar mai spunem că, potrivit întregii sfinte, ordini a lor, a ierarhia lor, treptele mai înalte au și iluminările și puterile treptelor de mai jos. Adică au și înțelepciunea celor care sunt sub ele în vreme ce cele din urmă nu sunt părtașe de ale celor de deasupra lor adică îngerii nu știu ceea ce uh, uh, au primit ca înțelegere uh, tronurile uh, heruvimii, serafimii care sunt deasupra lor ci treptele de mai jos aceasta este ideea primesc înțelepciunea și luminarea dumnezească de la Treptele de deasupra lor, anterioare, de aceea scritorii scripturii numesc cetele cele preasfinte ale ființelor celor mai de sus și îngeri, căci de fapt descoperă și ele lumina Dumnezeirii începătoare. Dar pentru treapta din urma minților cerești nu este motiv să fie numită începătorii sau tronul sau serafim, căci nu este părtașa la putere celor mai presus de toate, ci precum aceasta înalță pe ierarhii în Dumnezeița ai noștri. A puterilor, a, a ierarhiei noastre. Deci, a, auziți cum a, cum erau numiți de Sfântul Dionisie ierarhii bisericii, înalți pe ierarhii, în ai noștri, spre razele cunoscute de ea, ale Dumnezei începătoare Deci, că puterile cele cerești înalți, și ierarhia umană, a, spre spre ce? Spre razele, spre înțelegerile cunoscute de ea, de puterile cerești, de ierarhile cerești, ale Dumnezirii începătoare, așa și puterile atosfințite ale ființelor deasupra ei înalță spre Dumnezeu treapta care încheie ierarhiile îngerești, adică îngerii pe cei de jos. Dar poate să spună cineva și aceasta că toate numele îngerești sunt comune pentru faptul că toate puterile cerești au comun chipul Dumnezeu și împărtășirea mai puțină sau mai multă de darul iluminării de la Dumnezeu. Și aici numește iluminare, iradierea, împărtășirea directă de slava lui Dumnezeu și de înțelegerile care țin de această <coughs> împărtășire a slavei Dumnezești, Dar pentru ca cuvântul nostru să fie mai clar, zice Sfânt să privim cu sfințenie la însușirile proprii ale fiecarei trepte îngerești, așa cum sunt înfățișate în scripturi, să privim cu sfințenie la sușirile fiecarei trepte fie, a uh, ierarhiei cerești, îngerești. Capitolul al șaselea, care e primul ordin al ființelor cerești, care e al doilea și care e al treilea, deci de sus în jos. Câte și cum sunt ordine ființilor mai presus de cerul și cum se desăvârșesc ierarhiile lor, numai obăr și a dumnezeitoare de săvârșiri o știe în tocmai. Numai Dumnezeu știe cum se sfințesc și se desăvârșesc puterile cerești. Pe lângă aceea, numai ea cunoaște acele ordine, puterile și iluminările proprii și buna și sfințita lor o rânduire mai presus de lume. Căci nouă ne este cu neputință să cunoaștem, nouă oamenilor, să cunoaștem tainele minților mai presus de ceruri, ale îngerilor și de sfârșire lor prea sfinte, care nu ne spune cineva, dacă nu ne spune cineva, câte ne-a descoperit în mod tainic prin ele, ca prin cele ce știu bine cele ale lor, Dumnezeirea Începătoare, Dumnezeu însuși. Deci, noi nu vom grăi din proprie mișcare, <coughs> din proprie mișcare a înțelegerii minții noastre. Ci vom înfățișa vederile îngerești cât au fost contemplate de Sfinții Scriitori ai Scripturii, deși potrivit Scripturii, după ce am fost învățați tainic despre ele, potrivit cu felul în care suntem noi. Deci, când vorbește despre transmiterea Sfintei Tradiții, nu se referă la niște cunoștințe cum le avem noi să ne transmită o carte sau uh, cum se face botezul, le-a transmis și acest lucru, dar în același timp Sfânta tradiție era transmiterea atât materială cât și duhovnicească a ceea ce se petrece în biserică. Adică Sfinții Apostoli le-a transmis celorlalți Sfinți Părinții ai Bisericii și cum se face botezul, dar și ce semnificații dumnezești are el în viața noastră. Tocmai de aceea spune că am fost învățat tainic, am ucenicit la Sfinții Apostoli și am înțeles <coughs> ce se întâmplă de fapt în tainele și slujbele Bisericii pe de-o parte și cum trebuie înțelese anumite părți ale Scripturii. Că tocmai de a am fost învățați tainic despre ele, am fost învățați cu, cu multă pătrundere despre cele ale Scripturii ca niște oameni ce suntem și care avem nevoie de luminări dumnezești. Scriptura a făcut cunoscute toate ființele cerești prin numiri, numiri descoperite <coughs> în număr de 9. și aduce aici conform Efesen 1.21 cu 1.16 și Iuda 9, versetul 9. Pe acestea Dumnezeu cu cunostul al celor sfinte, aici probabil se referă la cel care uh, i-a predat lui și lui înțelegerea Dumnezească le înfățișează ca pe cele trei ordine întreite. Nu spune cine este Dumnezeescu părinte de la care el a învățat aceste lucruri. Poate fi foarte bine Sfântul Apostol Pavel <coughs> sau altcineva atâta timp când el este mărturisit de tradiție, de dumnezească, tradiție ca împreună participant la curatei stăpâne și ca unul care avea o poziție proeminentă în timpul slujbei. Ceea ce însemna că avea o, o mare intimitate cu Sfinții Apostoli de la care, bineînțeles, de la cine putea să priceapă și să înțeleagă atât de dumnezești lucruri pe care le prezintă el aici, decât de la cineva foarte foarte adâncit în sfințenie. Și deci, el vorbește despre o tradiție pe care a primit-o direct de la un alt Dumnezeu Părinte, pe care numește Dumnezeu nostru căitor și care îi vorbește despre nouă erarhi cerești, nouă. Deci, număr de 9 erarhi cerești. Cel din întâi spune că este cel care este pururea în jurul lui Dumnezeu și aproape de el, și cunoscut ca unul ce este unit cu el mijlocit și înaintea celorlalte. Revelația Sfântului Scriptur ne-a predat că tronurile sfinte și cetele cu ochii mulți și cu multe aripi numite în limba ebraică Heruvim și Serafim sunt așezate nemijlocit în cea mai înaltă apropiere în jurul lui Dumnezeu. Deci prima erarhie cerească e vorba despre, așa spune Sfântul aici, despre tronuri Heruvim, Serafim. Care, pe care le găsește mărturisite în Scriptură și despre care a primit înțelepciune de la un Sfânt Părinte și de la Dumnezeu Însuși suntem încredințați prin extazele pe care le-a avut despre existența lor. Deci Lăvitul nostru povățitor ne-a spus că acest grup întrăit este unul și de același grad și cu adevărat întâia ierarhie decât care nu este altul mai asemenea lui Dumnezeu, mai aproape de Dumnezeu <coughs> și mai mijlocil lângă primele iluminări ce pornesc din Dumnezeu fiind aproape de el, cum spune învățătorul nostru al doilea grup probabil nu-i mai vorbea despre numele învățătorului pentru că Sfântul, Sfântul Apostol Timotei s-ar părea că îl cunoștea era impropriu să-i mai vorbească despre cineva despre omul lângă care lucenicise atâta timp cât uh, intimitatea dintre Sfântul Dionisie și Sfântul Timotei este enormă atâta timp cât pentru el însuși uh, Sfântul Dionisie îi vorbește și scrie aceste cărți dumnezeiești. Deci după prima ierarhie, al doilea grup zice că este compus din stăpânii, domnii și puteri. A treia și cea din urmă dintre treptele arhiei cerești spune că este cea îngerilor, a arhanghelor și a începătorilor iar cele nouă ce te <coughs> cu fidelitate se găsesc în rugăciunile noastre particulare în rugăciune bisericii în slujbele noastre ca o mărturisire a Sfintei tradiții și nu ca o închipuire sau o teologie propria a Sfântului Dionisie Toată, toate slujbele noastre sunt infuzate de o percepere uh, scripturală și în același timp uh, de, de mărturisirea Dionisiană, de mărturisirea Sfântului Dionisie, referitor la puterile cele cerești. Așa că aici nu vorbim despre speculații platoni, uh, plato, uh, neoplatonice sau platonice, nu vorbim despre filosofie inclusă în teologie, ci vorbim despre Revelație Dumnezească, spre revelație despre transmiterea directă a, <coughs> a înțelepciunii Dumnezești uh, tradițional de la un părinte la altul și despre receptare, receptare tradițională, receptare tainică și Dumnezească a adevărurilor uh, de-a lungul secolelor adevărurilor. Apostolice. Aici vorbim despre, despre un părinte apostolic al secolului I, despre un Dumnezeiesc și Sfânt Părinte pe care uh, întreaga, uh, întreaga pleiada Sfinților înmăturisește ca cu Dionisie, Dionisie cel Mare, Marele Dionisie, tălcuitorul tâl celor Dumnezești. și în niciun caz nu vorbim aici despre un impostor ce fel de impostor poate să vorbească despre asemenea dumnezești lucruri, cum putem cum putem să ne închipuim un Dumnezeu maxim mărturisitor, care tâlcuiește fiecare, o câte o fărâmitură din, din, din, din Sfântul Dionisie împreună cu teologia Sfântului Grigorie de, de Nazias cum ar fi putut o Dionisie să interpreteze ca cei mai grei părinți ai bisericii pe ei doi și el să fie un eretic sau, așa cum spune critica literară, protestantă sau catolică, spre marea noastră spre marea noastră durere ar fi putut fi un impostor, un filosof care s-ar pretinde, s-ar pretinde că este creștin și ar putea să gândească așa ceva. Uh, mi-aș dori și eu, între ghirimele, mai mulți impostori care să vorbească atât de dumnezește despre atât de sfinte lucruri, însă, cred că este o mare aberație să putem să considerăm numai, numai niște oameni, numai niște oameni care, care nu pot să înțeleagă uh, dumnezeirea acestor sfinte lucruri, sfinte cuvinte, sfinte taine descoperite nou poate să dea cu piciorul înțepușă, cum făcea Sfântul Pavel, ignorând tocmai ceea ce le face bine sau negând ceea ce îi sfințește sau ceea ce ar trebui să-i reprezinte ca creștini, ca ortodoxi sau ca oameni care nu sunt ai bisericii ortodoxe, dar care uh, ar putea vedea în această dumnezească teologie primară a bisericii o, o splendoare rară o, o mărturisire uh, mai presus de orice așteptare Capitolul al șaptelea despre Serafim, Heruvim și Tronul și despre prima ierarhie într-o dezbatere pe care iarăși o vom face în mai multe podcasturi. acum decât de o începem uh, puțin, începem puțin capitolul Cunoscând această ordine a Sfinților Rearhii, spunem că orice numire dată minților cerești redă însușirea de chip dumnezeesc a fiecăruia. Despre numele Sfânt al Serafimilor, cunoscătorii limbii evrești spun că el îi arată fie ca pe cei ce ard, fie ca pe cei ce încălzesc. Asta ar fi denumirea de Serafim. Iar cel exprimă bogăția cunoștinței sau revărsarea înțelepciunii Dumnezeu pe care eu o au. Deci m potrivit Întâia dintre erafiile să săvârșește zujirea sfântă a ființelor celor mai înalte, fiindcă care treapta cea mai de sus și ei s-au dăruit, ca cele, cele mai apropiate de Dumnezeu, arătările dumnezeiești, dumnezeiești lucrătoare și desăvârșirile în chip începător. Tronurile sunt arătate și ca cele ce încălzesc și ca cele ce revarsă înțelepciunea printr-un nume care le descoperă în sușirea lor de chip Dumnezeesc întărită prin deprindere. Prin depindere proprie. Numele de serafim arată prin descoperire, mișcarea neîncetată și nesfârșită a lor în jurul celor dumnezești a slavului Dumnezeu, a iradierului Dumnezeu și căldura și iuțimea, și mai mult decât fierbintea și purea lor mișcare apropiată și neobosită și neclintită de Dumnezeu, arată fierbințea la iubirii Dumnezești pe care numele de serafim pe care, le, pe care această, această ierarhie cerească o are e o mișcare care face prin lucrarea înălțătoare și lucrătoare asemenea lor pe cele mai de jos de ele ca unele care le înfierbântă și le înflăcărează spre o căldură asemănătoare, asemănătoare Dumnezească. iar de asemenea purura puterea curățitoare înflăcărată și atot arzătoare, neacoperită și nestinsă ca o însușire luminoasă și luminătoare, care alungă orice întuneric neluminat și acoperitor. Iar numele heruvimilor arată puterea lor cunoscătoare și de Dumnezeu văzătoare și primitoarea darului celui mai înalt al luminii, capacitatea vederii măreției dumnezești în cea din tii putere lucrătoare acesteia și a comunicării ei de Înțelepciune, făcătoare, dar și putere, puterea de a și cu belșugare celor de al doilea grad <coughs> prin revărsarea înțelepciunii dăruite lor. De aici urmează că numele tronurilor, conform Colosenul 1 cu 16, cele mai înalte și mai ridicate, arată că sunt ridicate de la cele de jos sau din starea umilită în mai presus de lume și că tind fără reținere spre ceea ce e la înălțime și așizat așezat deasupra celor ce urmează cătind cu toate puterile în și cu bună încordare a ființei lor spre ceea ce e fixat cu adevărat la cea mare înălțime spre adevărul Dumnezeu, primind venirea Dumnezeirii cu toată nepătimirea și înstrăinarea de materie căci așteaptă în Duh zlușitor cele ce vin de la Dumnezeu ca unele ce sunt prin excelență purtătoare de Dumnezeu Arătând aici că întreaga ierarhie cerească și aici se referă la prima treaptă este absorbită este absorbită de revelările lui Dumnezeu de prezența uh, maestuoasă, plină de revărsări dumnezești, a luminii dumnezești uh, în viața lor în viața lor și uh, arată cu Dionisie cu puterile cele cerești sunt în mod încordat, în mod în mod continuu încordat spre înțelegeri și mai dumnezești uh, mult mai enorme, mult mai bogate uh, în care uh, noi pur și simplu citind aceste dumnezești uh, texte negolim mintea de tot ceea ce este pământesc și parcă, parcă toate lucrurile uh, care spun aici ne atât de mult mintea, și ne o și ne o scot dintr-o gândire, dintr-o gândire care segmentează lumea, care o împarte, care o desparte, într-o unitate dumnezeiască a, a gândirii. Tocmai acest lucru trebuie să-l înțelegem citind aceste Dumnezești cărți, că pe lângă adevărul lor. Uh, prea Dumnezeesc uh, produce acceptate cu o inimă iubitoare produce însăși unificarea minții noastre însăși sfințirea minții noastre ca unele care citim așa cum citim scripturile așa trebuie să citim și pe Sfinții Părinți ca pe unele care ne sfințesc mintea cugetarea, care ne fac să avem o simțire uh, drept spre Dumnezeu o simțire zmerită, plină de bună cuvință, plină, plină de, de candoare și de fiască supunere uh, în fața lui Dumnezeu, față de Cuvintele lui Dumnezeu.